България е част от европейската седмица за обществено здраве, която продължава до утре, 26 май. Темата на петата глобална седмица е Общественото здраве, глобални проблеми, локални действия. Седмицата ни поставя и пред... Следния въпрос има ли други ценности, освен търговските в българското здравеопазване и защо е важен конкурсът за студентско есе на Центъра за защита на правата в здравеопазването и на фундация Александър Дърводелски. Есетата, които се състезават, трябва да са на тема «Свободата да лекуваш» и «Правото да се лекуваш» и трябва да са на студенти по медицина. Добър ден, казвам на доктор Николай Болтоджиев, председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването. Здравейте! Здравейте. Предстои церемонията по връчване на пет награди от по 1000 лева. Това си е сериозно за студент по медицина. А, кажете ни малко повече за тази концепция и поканата към младите ви колеги, които учат медицина да се замислят за правата на лекарите, но и на пациентите. Какво очаквате всъщност от тях? Ами, да, Първо да кажа две думи за наградата. Ние очередихме от тази година чрез фундация Жана и Александър Дърводелски, която е регистрирана в щатите. миналата година дадохме стипендии, но тъй като почина господин Дърводелски, решихме, че ще е разумно да учредим една награда средствата от тази фундация Жана и Александър Дърводелски. Идеята е да подпомагаме студенти финансово в случая, като решихме тази година да връчим наградата за написване на ЕСЕ, както казахте, за правата както на лекарите, така и на пациентите, тъй като това е един много сериозен проблем в цялата система на нашото здравеопазване, и Правата и на пациентите, и на лекарите, тъй като смятаме че от една страна, ако а, се координират и са а, спазвани, това ще бъде един много голям плюс за здравеопазването. Нещо, което в момента а, в нашата система на здравеопазване не се прави. защото защо решихме това да е критерия за да връчваме наградите а, на името на Александър Дърботелсто. Нашият Център за защита правата в дървоопазването представлява фундацията за България. Разбирам. Си, и е, и да, интересно е това, че на практика обръщате погледа на младите ви колеги именно към този ценностен аспекта. Ние знаем, че у нас има мозайка от парадокси в здравната система. Примерно, има много свободни Също Същевременно с това хората могат включително и да умрат по стълбите на лечебните заведения, защото пък не могат да бъдат... Прияти, няма, няма точна яснота как става и достъпа до услуги в много кризисни ситуации. Смъртността също расте и по време на пандемията и по принцип. Мисля, че сме на едно от последните места в Европа по смъртност, .е. т.е. на първите мрачни места по ръст на смъртността. Първи, тук става въпрос в света, но ако обобщиме нещата, това не е само смъртността. Тук а, ние сме на, на първо място, по детска смъртност в Европа. Два пъти по-високо от средната за Европа, а, до някъде, благодарение на този показател, всяка година имаме отрицателен при Имаме най-низката продължителност на живот в Европа. Ние имаме най-голяма смъртност от а, лечими заболявания в Европа, което говори за а, нашата много а, лоша система, а, лоша медицина, ако така да може да кажа, защото а, това е индикатор за лечебното здравеопазване. Ние почнахме, чух, че казахте за общественото здраве, но лечебното е другото, може би трябва да уточниме. Uh, и тази терминология, общественото здраве, включва uh, неделимите неща. Това е околна среда, това, uh, това е спешна помощ, това е профилактика, превенция на заболяванията. Ние сме на първо място по този показател от предотвратими заболявания по смъртност. Това значи, че общественото здраве uh, ни е на много ниско ниво. Ние сме на най-низкото в Европа, а общественото здраве е мястото на държавата. Там трябва да се намества държавата в общественото здраве, защото то касае всички. И то не зависи персонално от човек, докато лечебното здраве, а, там според мен държавата няма много място, а, тъй като то касае всеки индивид. А, да, но има, и... но, има, но има пряка връзка. А ако имаме добро обществено здраве, точно тези лечими заболявания няма да се разгръщат в такава степен, в която след това да видим дефектите на, на лечебното на здравеопазване, нали така? Но точно и предотвратимите заболявания, на което сме първи mm -hmm. по смъртност. Много по-малко заболявания ще имаме като цяло и по-малка смъртност от предотвратими заболявания. Те се дължат на това, че държавата няма точно в общественото здравеопазване, а се хвърля да регулира и свръхрегулира, далече едно да, това е интересна теза. А, тя, разбира се, вашата теза е свързана и с вашата предишна позиция като председател на Националното сдружение на частните болници. А пък а, аз се изкушавам да ви попитам откъде според вас идват а, дефектите в цялостната ни здравна система и а, е, време ли е да се преосмисли начина по който се гледа на всъщност на човека, който постъпва в болница или пък човека, който търси лекарска помощ като че ли а, на него се гледа като на клиент а, на досие, което се движи хартии, които се движат или в електронен вид, няма значение това които се движат от една институция към друга а, очитат се клинични пътеки, а не се а, вижда в а, човека потърсил медицинска помощ, пациент, вижда се клиент. А, не, той човека липсва в системата. А той липсва, а, казвате вие изобщо. Да. Клини, той съвсем беше изпластан от системата. В системата, системата функционират документи, както казахте, а не човек. А, системата, всичко си върви по едни документи, човека е някъде отстрани идеята преди а, години 2000-2001 когато влезе тази система, беше да сме най-добрата система а, това беше целта но с годините, особено през последните 10 години Системата вървеше точно в обратна посока на свръхрегулации и държавна намеса. Т.е. тя се връщаше към а, злокобното социалистическо здравоопазване. С свръхрегулации. ето това е резултата, който получихме. За да излекуваме системата трябва коренни реформи. Тя е част от държавата вече и тя се пропи с корупция, а, както, както цялата държава и трябва радикални мерки, както в правосъдието, както и, и в други системи, но здравеопазването трябва радикални мерки. Очевидно, че Кастък като монопол не може да върши функцията. си. Тя, тя вече се срасна с, а, а, мога да кажа, спокойно с корупции с, а, а, с, с механизми за източване на, на самата нея. А, чека, че да. трябва реформа изцяло в, в системата, трябва демонополизация да на кастата демонополизация на касата, казвате. Да, сега да. ние виждаме непрекъснато по медиите журналистически разследвания за фалшиви хоспитализации, например, за освояване на клинични пътеки, а, чак до отчетени, но не проведени хирургични операции. Кажете Точно. ми, мислите ли, че Та, може да се реши е този въпрос и толкова в смислен за начин? За съжаление ако установявате и ние го виждаме от вас, докато касата виждаме, че не само, че не го установява това, което вие установявате и излиза наяве, то след това остава прикрито, остава ненаказано източване, както казахте, за милиони и скоро имаше такива случаи преди ваши колеги изнасяха. А аз не съм чул още да има болница в държавна, където видяхме какво става да бъде наказано, функционирана от кафта, или от когато и да било, или от службите. А частни болници, които пра практикуват същото, защото като че ли в това отношение няма голяма разлика? Да. Аз а, и, и от медиите не виждам много частни болници да практикуват в такава степен. А, имаше? Ние видяхме правителство и нареченото правителство, на която все да. още си получила като такава. А, видяхме пирогов, където също безнаказано над един милион за един месец. Само от едно отделение с фалшиви а, и изепа и, и помаги бяха източни над един милион лева. Виждаме, че резултат никакъв и, и това всичко се изнася, че не отказват, други предизвикваха това нещо. Mm -hmm. Сега е интересно, ако изобщо се постави човека в центъра на системата, нещо което да не е само на хартия нали, като добро пожелание, а, може би а, трябва да се води откровен разговор и за това. А, Примерно, човек, който живее срещу болничното заведение, постъпва за изследвания, които се правят в рамките на деня, но ако се следва сляпо правилото за задължителна хоспитализация, на практика той ще заеме леглото на някой, който идва примерно от съседния град и няма да може да поступи докато този човек би могъл да си стои и в къщи вечерта. А, а, но ако, ако се слеп, следват сляпо а, бюрократични правила и ако не се гледа индивидуално, на практика никога няма да има решение или пък, а, как да кажа, даже и холистичен подход. Влизаш за едно заболяване, в хода на изследванията се установява, че страдаш от друго, системата трябва да те изхвърли и да те върне в точка нула, като в не се сърди човече, за поредното направление от Стръхангажираното ти GPT. Да, да. Точно така. Е. Точно така. Е. Това, и, това е също огромна слабост на системата. Все пак това е детайлно, но това е също продукт на тази свръх администрация и регулация. А, да, да, а, да трябва да постъпваш болница излишно и да те приемат пътека. Това си спомняме, че а, сложиха задължителен болничен престой, сложиха минимален болничен. А, мощно даже го направи най-малко, което още съществуват два дни, а, вместо да се подходи точно обратното, mm -hmm. да се изнесат много дейности от болницата които могат да се лекуват и амбулаторно. И да се лекуват амбулаторно. Аз казах, последните десетина години системата се срима точно заради такива недомислия, ние виждаме по няколко месеца нов министър и всеки прави а, не, не нереални, не, не, неадекватни неща в системата и за в момента е така. Точно тия неща се решават, като се изнесат дейности в добълничната помощ. Ясно, това е рецептата. Според вас с едно изречение, а тъй като а, в стратегическите цели на евентуалния бъдещ кабинет с тази ротационна формула, здравето отсъства като приоритет, а, но пък наистина има много сериозно количество успешни други въпроси. Според вас какво трябва да имат като едно на ум, хората, които се канят да управляват страната ни? Еми, трябва да имат едно на ум, че трябва да се точне и здравна реформа. защото тя води до много висока смъртност. Да, да изключиме и да, да, по-бавно ще се коригира. Той отрицателен прираст, но, но поне да се опитаме малко да се повиши средната продължителност на живота, която е най-ниска в Европа. Добре, аз ви благодаря? Да умират българите, да. смъртността да падне. Тоест е. да се подобри системата на здравеопазването. А това, да това трябва коренна реформа в системата. Коренна реформа в системата, да не се забравя и това, благодаря на доктор Николай Болтеджиев, председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването.